Vi har ju fått en del glidingar för att vi är för mesiga och lyckliga i våran borersfamilj. Ja, just det. Att det inte är någon action. Mm. Och nu i det här avsnittet ska vi ha med Dragomir. Mericite. Ja, och han har suttit i fängelse och han har varit med om Sveriges största världtransportron. Ja, vi är det. Virit Ja, jämfört med någon som kör flyktbilen. Så. Ja, så jag tänkte att här nätet ska vi kalla dig för ondskans apostel. För det ja, sa de här nazisterna som jagade dig. Just det, dig. Nordfronts hemsida där. Ja, och så kan vi gå ut liksom stenhårt med att jag är en dömd brottsling. Bara för att du har gjort samhällstjänst, ja. Ja, men det är väl coolt. är det någon som tror på det? Nej. Nej, nej. Ja, men vi kör väl på som vanligt My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's just means that we're alive and healthy yeah. Hej välkomna till avsnitt 40 av Bonuspappan och Plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Avsnitt 40, det är någon slags 40-årskris nu då? Eller 40-avsnittskris? Ja, egentligen var det ju det förra Avsnittet eftersom detta är avsnitt 41 men det heter nummer 40 eftersom vi börjar på noll. Så jag tycker vi har kommit över 40-årskrisen. Ja, vad skönt. Mm. Vi kör på som vanligt. På tal om kris så sänder vi ju i samarbete med familjeträdet. <laughs> ja, det är ju ingen kris i sig men om man, om man är i kris så kan man kontakta Stina Pettersson i Ystad. Speciellt om man är i kris i en bonusfamilj. Ja, Hon är samtalsterapeut och inriktar sig just på... Som är lite unikt. Mm. Och det är lite unikt att vara i en bonusfamilj. Man har lite andra problem och eh, problematik. Problem och problematik. Då behöver man ju någon som vet extra mycket om det. Ja. Kolla på www.familjetradet.com eller Instagram familjetradet. Mm. Jag tycker de har den bästa Instagram det bästa Instagramkontot just nu. Ja. Det är mysigt. De håller på att bygga om mycket. Förra veckan var ju Stina har krasslig. Det innehåller ju allt. Så söta hundar. Mm, det vill man ha. En bild. mysig man. Mm, Thomas. En raffig kvinna. <laughs> ja. Och är spännande frågeställningar varenda dag. Ja, och denna veckan har vi ju med Stina. En ja, fråga hon som hon svarar på. Det var skönt. Vi fick ställa in Eller var förra hon veckan. Frisk? Ja då. Mm. Och en bra fråga om relationer med svärföräldrarna. Oj. Sen så hade du ju en, en glad nyhet att berätta om naglar och skönhet. Ja, vi vill säga grattis till Linnea Tamne som kom trea i klassisk fransförlängning i SMI-fransförlängning. Det finns alltså? Ja. ja, fascinerande men sant. Och då tävlar man i? Det är seriösa business. De ja. har, man kan bli diskvalificerad för att om man pratar eller... Uh, eller att man liksom sträcker sig ner mot sin väska och får hämta upp någonting. Så att det är Aha. jättehårda regler. Mm. Även om man, har också, om man har använt sig i fel kategori mm. så kan man också bli helt utesluten. Och det går ut på alltså, vem har längst? 12 ribban dallrar. Funktionärerna tittar som förhäxare. Äntligen är det klart. Rickard Dahl, otroligt fantastiskt. 2 12. Jag fattar inte ett dugg vad du pratar om Nej, det Nej, li lite internt på ett sätt. Men, Hur intern, Du och två till, eller? <laughs> eh, detta är alltså lite Hylands klassiska referat när Rickard Dahl tar EM-guld i höjdhopp 1958. Eh, och vi klippte ut det. det. ligger fortfarande på SRs hemsida. Det är bara googla. Så får ni fram. Eh, vi Exakt. Använder det i, vad hade det med fransförlängningen att göra? Vem har längst? <laughs> är, det inte frans för, är det inte vem som har längst fransar då? Martin, ibland blir jag så... Vi hade rättat till en mat. sketch i Radiokåren. Och I Radiokåren? Vi, radiokåren. Alltså studentradion i fall. Länge sedan, 91. Dina kompisar lyssnar inte på våran podd. Ja men Jag ska tvinga oss. Jesper Mattsson som hittar på det att eh, lyssna på detta. Ja, det är han, bra. Han, det var hans idé och han minns det. Eh, ja, eh, om vi går vidare så... Nu sa du två E på efterhand. Kan vi väl säga att vi ska... Ha Dragomir Mursic som gäst. Det är bra att du uttalar hans efternamn för jag kan inte. Nej, han säger nog Mursic själv lite mer engelsans. Mr. Ju, Sick. Blir det ju nästan då, ja. Men han är alldeles frisk på alla sätt. Vältränad och eh, trevlig. Säger ju i intervjun att han är världens mest som pappa. Ja, men att han är tuff som tränare. Mm, det Dis, är mycket disciplin. Och Folk som inte känner honom, som möter honom, kan ju få intrycket att han är en tuffing, även privat. Men mm. eh, skenet bidrar. Mm. Vad säger vi om hänt i veckan? Oj, är det hänt i veckan nu? Mm. Ja, det man kan säga är ju att det har varit en barnvecka. Ja. Och så kan man säga att vi var ute och käkade i måndags. Just det, när Fast jag du bangade, för du gick på bio istället. Ja, det var inbokat så länge att vi skulle se filmen om Washington Post när de gjorde avslöjanden. Du hade redan sett den förresten. Det var ju med Tom Hanks. Ja, jag fick sådana här du... ensamma flashbacks när jag fick åka bussen hem i iskall kyla med alla mm. barnen. Mm. Och, och, så här hade jag, jag det innan jag träffade popcorn. dig. Ja, just det. Fick flacka runt mm. i kyla med på bussar. Det slipper ja, du nu. Vad skönt. Jag mm. saknade bilen. Ja. Sen har det varit mycket matteplugg inför nästa veckas eh, viktiga och spännande prov för Saga. Ja, och ni uppfann banjalen har jag ju lovat att du ska berätta om. Vad en banjal är, ja. Mm. Det är, du förstår inte alla det av namnet. Det är när man sitter och ska rita en graf, till exempel. Alltså ett litet diagram och så har man en funktion och så, så blir det ju en graf. Och så har man ingen linjal och då tar man en banan. Och då blir det ju nästan rakt. Vi hade som tur var en banan som var ovanligt rak. Men det blev en banjal. Så grafen blev lite böjd. Jag skrattar inombords. Ja, ja, vi har även eh, varit iväg två vänder till Salgrenska. Ja. Sjukhuset i Göteborg. Det har ju varit mindre roligt den här veckan. Mm. Men det ska väl ändå nämnas. Och vi tänker på vår vän Lars. Mm. Nu är han... Eh, inlämnad och laddar för operation. Ja. Jag tror han kommer klara det. Han är stark. För övrigt så har det varit väldigt mycket vi. Ja. Bonuspappan och plusmamman den här mm. veckan. Mm. Vi har haft vårt vanliga avsnitt som var med Linhed. Det är också lite kul. Ja, för hon är ju med i tv. Vi ska kolla i kväll. Ja. Ditt favoritprogram. <laughs> Nörd som du är. Jag såg några de första omgångarna av Gifta vid första ögonkastet. Gifta vid första ögonkastet. Gifta vid första ja. Det svenska var kanske ingen höjdare, men nu har de ju fått in en bra expert som de kanske kan styra upp det lite och, och para ihop eh, paren lite bättre. Jag men... tyckte det lite kul att hon först i våran podd och så samma vecka så är, hon, är det premiär Ja just det. det, det gifta vid första och då. Ögonkastet. Ja, just det. Hon fick inte avslöja det då, tror jag. Nej, inte när vi pratade med henne. Nej. Så att, eh, det blev en <skratt> omedveten bra timing. Ja, i alla fall. Mycket av oss, då var det vanliga. Och sen så kom vi ut med bonusavsnittet på måndag. Mm, det gör vi alltid. Och bonusavsnittet handlar ju enbart om bonusfamiljen. TV-serien alltså. Och där var ju också en liten hälsning från Dragomir. Ja, precis. Han hälsade till alla tittare. Mm. Dock eh, missade, eller vi, missade, vi ställde in. Ja, vi hann inte med live-sändningen där, det var så mycket liven. annat där, ja. Ja. Och då men, tänker man först att det är väl ingen som märker att vi gör det men det var ganska många som var lite sad över att vi inte hade någon Ja, det har blivit en tradition Måndagen är förstörd och... För några. Ja. Men, vi får... men vi ska ha en den här månaden Absolut Och så har vi ju slängt ut ett Youtube-klipp Ja, det blev ju en sån här lära känna varandra eh, spelbevis Jag visste det är dags att lära känna varandra nu efter två år Nej, vi skulle visa att, att vi, vi kunde att vi gifta oss Ja, vi har ju. Det hade ju lite att göra med att vi även har släppt ut ett avsnitt som är den första av tre, som heter glada Parterapi par. i podformat. Just det, kallar vi ju det. Glada par, eller ja, hur? Så analysen. därför handlade vårt YouTube-klipp om par. Mm. Eh, vad heter det? Relation. Relation. Ja, lika barn lika bäst hette det här spelet som vi ja. använde oss av. Man skulle vi få... fick en tumme ner där. Det tycker jag var taskigt. Ja, men vi har fått tummar upp också. Och vi klarade ju faktiskt. Eh... Vi fick sex rätt var på åtta frågor. Ja. Vi hade bara två fel var. Vi får se vad vi slänger ut i nästa veckas, mm. eller denna veckan med ju. Sen har vi ju varit eh, i en norsk nätsidning också. Nättavisen. Nätavisen, då Det snackade vi lite, lite, lite, lite, lite om förra, förra gången. Vi hade varit intervju. intervju inte, och nu ligger den ut. Och ute. nu ligger den ute idag mm. i norsk tv. Ja. Nej, norsk press. Ja. Vi skrek, så alltså, det skorrade i hela örat. Ja. Mm, det var roligt. Mm. Sen åkte du iväg och hade en liten eh, egen utflykt på fredag. Jag lämnade dig ensam på fredan och åkte till min jag tänker att jag har tema tärnor förra veckan hade jag träffat två av mina tärnor mm. denna vecka träffade jag min tredje tärna. Mm. Så Annika ifall du lyssnar så är det din tur snart. Just det. Jag var i Lund och träffade Sofia mm. och det är alltid mysigt. Det är som vi bara plockade upp där vi slutade. Mm. Inga problem. Och, ja, just det, Jag var ju ensamstående fembarnspappa för att det var någon som sov över här också. På ja, övrningen. någon som inte får denna vi vid namn. Nej. Men Helle var ju väldigt förtjust över att någon var här. Ja, det, ja. De, blev väldigt, de fick bra de kontakt. och väldigt det. Nu är vi vänner. Som en extra stora syster, tror jag. Ja, lätt ja. roligt. Ja, lyckat. Och de var även ute och åkte pulka sen. Ja. Och hade kollade på lite DVD. Mm. Just Jag det. tycker att det är lite... Jag känner en stora syster Saga. Hon, hon är ju lite mer på sin vakt där också. Det, ja, det. var hon ju när du kom in i familjen med. Ja, hon är lite sådär beskyddande mot, om det kommer någon utomstående i början kanske. Men det gick väldigt bra när vi käkade tack och alla satt och pratade. Vi pratade mycket om skolan och eh, roliga lärare. Vissa lärare som luktade svett och vissa andra som var lite mystiska tyckte de. Det var lite tråkigt att jag missade den middagen. Ja, det var Men det var kul att ni hade familjemiddag även om mm. inte jag var med, kan man ju ja. också säga. Sen lördagen fortsatte själva din utflykt anledningen till att du åkte till Skåne. Ja, jag var ju på en sån här retreat med yoga och eh, meditation och tystnad. Och hur gick det? Alltså jag utan min mobiltelefon, det är ju bara halva jag. Och du utan din röst? Ja, att inte få prata, det är ju mm. som att Säga till stormallen att han inte får flyga <laughs> Nästan ja, Så att jag kände mig lite halv. Strippad av mina Egenskaper mm. Jag gick omkring och log lite Sådär ja. mot människor Får visa mig vänlig Och sen när du längtade hem Och märkte att du kunde ta ett tidigare tåg Det var ju dumt Då fick så... jag bara sitta en extra timme och vänta För det var snökaos, snökaos Och olyckor och jag var fast i Skåne Mm bara en sån sak. Mm. Men det roliga med det hela var ju att jag fick lyssna på Björn Natteko. Han har varit munk i Thailand i 16 år. Okej, okay, häftigt. Så han kan thailändska. Ja. Jag oh. blir alltså fascinerad av människor som bor här i Halland. Kan thailändska. Inte så långt ifrån Varberg faktiskt, i Åsa. Det var du som kom på det. Ja, södra delen av Kungsparka. Vi får gå kommit. och tvångshälsa på honom. Han ja. var en väldigt intressant man. Ja, härligt, härligt. Och så var det ju Kristina du som hade anordnat. Ledde det detta också. Ja. Ja, ja, också en väldigt trevlig kvinna. Mm. Det var du också. Yoga jag är en kvinna. Yoga har jag inte testat däremot. Har du inte? Nej, inte som jag minns. Men yoga Bara är som, Det är lite. Meditation med rörelse. Ja, just det. Jag tycker mycket om tai chi. Nej, det gör jag inte alls. Nej. Vad är det jag tycker om? Som inte är eller så långsamma rörelser. Ja, men det är väl tai chi. Är det tai chi? Ja. Ja, men det tycker jag om Ja. Yoga är ju lite åt det hållet. Mm. Fast med så här. Böj dig i en onaturlig vinkel. <laughs> Hälsa på solen med din fot bakom ditt öra. Jag har mest gjort sån här klassisk avslappning. Lägg dig i en bekväms ställning. Knyt vänstra handen hårt. Känn spänningen och slappna av. Ta ett djupt andetag. Förlåt, <laughs> och så är det är ju så. Det är, så. Det är, det är sån... Avslappning. Klassisk avslappning. Agge, ja, 80-tals. Kassettband ska det vara helst. <laughs> <laughs> Nej, det, var, det här var mycket bättre än mm. klassiskt du ska få, Jag ska leta upp det. Dock var jag, jag väldigt trött och, trött och somnade några gånger och drog timmestockar. Lars-Erik tror jag festen att han hette. Han som hade dem tidiga. Detta har du berättat att gång till I, i i podden. Ja. Mm. E, och sen så är det idag, söndag. Idag, ja. Det var poker. Mm. Sen åkte vi, som vi sa innan, tillbaka till Sahlgrenska med mm. Lars och lämnade ja, honom ja. där. Och så mer matte och mat och eh, nu är det poddinspelning. Yes, kör. Sure. Nu börjar vi. Och nu så är det dags att eh, lyssna lite mer på Dragomir Mursic, eh, Känd från Snabbakash bland annat. Och så har han spelat tillsammans med Tom Cruise. I End of a Watch. Fast jag tycker det är ännu bättre att han har spelat med som du sa i snabba med Joel Kinnaman. Ja, just det. För han är asnygg. <laughs> det var roligt att prata med honom. Han berättade bland annat att han köpte godis till skådiskollegorna där under inspelningen av bonusfamiljen. Så han är ju inte alls... Han är väldigt snäll. Han är den schyssta snubben alltså. Ja, och det kommer ni höra nu i intervjun.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 och har startat en eh, klubb för ungdomar mest barn. Och eh, han är så rätt så här lite slurrig och eh, väldigt snäll av sig och mycket så tålamod och och eh, men ändå disciplin och det som det kommer från liksom mm. träning och kamp och sådär. där. Så, han är så planera. Just det, och han är ju taekwondo tränare och det är, är ju din sport i grunden också. Mm. Mm. Du har väl vunnit NM till och med, ja? Precis, Nordisk Mästare när jag var 18 år. Och jag var i landbordet och tag och sådär. Mm, mm. Och på med det började 77-78 där. Det är Just det, och träning är fortfarande en stor del av ditt liv, vet jag, med gymmet och så. Ja, ja, det är, alltså, träning är, betyder för mig att förlänga sin livskvalitet. Ja, just det. Att man mår ja, bra man även... När man är ung och det, då strävar man efter och kanske få muskler att det ska se snyggt Eller om man är i landslaget då vill man bli mästare. Men eh, när man eh, kommer upp i en viss ålder då ska man tänka att träning ska vara för länge till en kvalitet. Vi kan åka skidor eller spela fotboll med grabben när det är 55 och 60. Ja, det är klart att måste träna. K kan du se likheter där med, eh, i familjen eh, som en kampsport där man har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 Absolut. Så det är, det är absolut en väldigt viktig del att tänka på, när man. Mm. vilket är en jobb man har och vad man håller på med egentligen. Mm. Så tycker jag, man ska införa grejer som grejer. Om man är tränare då i dina elever, om man är eh, företagare då ska personalen få tillbaka grejer och sådär. Så det är viktigt det där. Tycker du att du är sträng som, som tränare eller och sträng som pappa när du är hemma? jag är mycket mer sträng som tränare än pappa. Ja, just det. Pappa är värsta med sig. <laughs> ja, det är jag. Riktigt mest. Ja, hur, hur har det varit nu när ni har spelat in Bonusfamiljen? För då kommer du in i ett gäng där som redan har filmat en säsong. Det är kul för mig. Jag gillar att komma från sidan och mm. visa varför det, det har inget det känns inget konstigt det liksom, och som många av dem har man träffat i andra sammanhang och så ja just det. Det, så det, det var bara kul mm. Om, får du en speciell roll liksom utanför kamera eller vad, vad har du för funktion där nej alltså, vad har man för funktion jag gillar ju att försöka vara med liksom att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 filmen eller för serien för filmen eller en handlar inte om att du bara ska göra bra. Hela Om hela och alla gör bra, då blir allt bra, liksom. Så jag försöker alltid tänka på allting. Och om det kanske inte finns eh, godis på sätt, då går jag och köper två påsar godis och häller det ut där till så det finns, det. Eh. Så brukar jag göra. Så gjorde jag ju bonusfamiljen några gånger, du vet, och sådär. Så, mm, mm. Ja, Jag försöker se till att alla har det bra, hela produktionen och allt och alla. Mm.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 Tycker, inte, alltså, tycker man om någon Då tycker man om den och spelar ingen roll om jag går och Fikar med min ex Eller bjuder hem henne Jag tycker om Peter, då gör jag det. Det, det Han är ingen som skulle köra dubbelspel liksom och, och, Utan Är han med någon, då är han med någon Så, och, Eftersom det är deras mamma Då tycker jag han att det ska vara Hon liksom, ska full rätt typ och komma nästan när hon vill Ja, till och med bara... sova över Kanske om det behövs Och, sådär. och ingen svartsjuka Nej, och det blir, ju, det blir ju väldigt jobbigt och det kanske är lite, äh, lite, lite att och låta dem komma när man vill, ja, ja, ja. Men, men ja, det ska vara lite roligt också. Mm, mm. Eh, Och sen har jag förstått, du lever ju inte i en bonusfamilj själv. Eh, nej, nej. Utan du har varit ihop länge, du och din sambo har, har väl två ja, barn, år. Ja, 25 år. Ja. Mm.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 Precis, för folk så inte folk kommer ett år senare och du vet så det var ju lite så här. Så, det är lite, så jag är kanske för första att jag ser ännu närmare. Ja, ja du kan fira två födelsedagar till och med om du vill då. Ja, det mm. brukar jag göra ibland mm. för att jävla. Just det, och syskon? Hade du äldre syskon? Ja, jag hade två stycken. Mm. Båda av min broder för två år och min syster för fem år sedan. Mm. Mm. I, vad skulle du säga något om din uppväxt? Den, jag antar att den skiljer sig mycket från hur dina barn växer upp nu. Ja, absolut. Är, först och främst är det liksom även när våra föräldrar kom i 60-talets slutet där, och, och det, då var de liksom också tvungna att intrigera sig i samhället. Mm. Vänska samhället och jobba mycket. Och då försvinner ju Våran familje bort direkt. Mm. Att man äter frukost där och middagar och, och sådär. Och sen så jag, jag ja, så blir det ju liksom obalans. Och sen blev det lite brular och stular i, i fittja där. Ju äldre man blev och mina syskon hamnade snett.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 Och det här, du var ju väldigt ung då, 21 kanske, någonting som du var med och ja. vaktade en, en flyktbil i samband med ett då. Ja, precis. Ja, det var ju, ju jättejobbigt jätte för att eh, rånet var så omtalat. Mm. Och folk hade, eh, andra, andra som hade gått ut och pratat om det. Så det blev ju, blev Sveriges mest omtalade i princip. Just att det var så mycket pengar eller stort värde ja, där. Ja. ja det var så mycket pengar och sen att det var lite. Först en kändis sen blev det en annan kändis som gjorde det. Liksom. Ja Lian Blorberg har ja, jag intresserat. Ja. Mm. Så det är lite så här lite annorlunda där. det. Inte, det finns inget av som två stycken har varit skådespelare. Mm. Nej det är ovanligt ja. ja. Och, och sen, du, och sen du... var mm. det så stort också med att det var så stor valuta. Mycket pengar Just. och så där. Mm. Jag visste ju att det skulle komma ut när jag hade gjort Snabba Cash. Ja. Jag hade inte pratat om det i media eller någonting för de hade ju försökt göra det. Mm. Och då tänkte jag nu, när, för jag hade gjort Leo innan och Valander och sådär. Just det. Och sen så uh, ville vi att barnen skulle, vi skulle försöka hålla tills för de blev 10-12. som förstår lite mer. Ja. Och eh, dottern har blivit 12 men det blev lite jobbigt med min son faktiskt, situation där, för att eh, jag, var i, jag var på jobbet och jobbade. Eh, och sen så fick jag samtal eh, från skolan att min son var ledsen ja, ja. att det är någon som har sagt att min pappa är rånare. Ja. Så, jag, så jag åkte till skolan och då stod han med sina fem polare där, som var tajta polare. Och en tjej som man vill konkursman, som Typ sa, men jag tycker faktiskt att det är lite coolt. <laughs> ja, Kör, körde du på rätt? <laughs> och så, så berättade jag det till han. Och jag sa det till han. Att, det, I livet är det, det, det viktigaste är inte vad du gör. Utan det är vad du lärde av det du har gjort. Mm, mm. Och pappa lärde sig. Och titta nu. Om jag kanske inte hade... Och fast eller förstått, det kanske hade gått uh, som vi för andra att man bara rullade på och fortsatte i det, på den onda tynken. Mm. Jag har, har ju, det är helt ospåsigt, det nyttas inte det är vad jag har gjort utan det är vad jag har lärt mig. Ja just det, och, och du utnyttjade väl där tiden på Hall också att du pluggade och, och sen gick du vidare ja, jag, och var på Bose? jag pluggade, jag läste och så direkt när jag kom ut så började jag. Idrottsskolan på mm. Folkhälsskolan På Bosön i fyra år och Samtidigt fick jag också som olympisk tränare Ja just det I olympiska toppprogrammet Och jobba med dem fyra år Och plugga fyra år Och sen direkt efter skolan Och öppnar mitt eget julgång och... Ja och det, ja. det har ju gått jättebra Det vet jag, du, du har för många eh, Kända, ja, bland annat skådisar eh, ja, ja, ja. Ja, jag pass ja. Tränade inför Salander-rollen och... Ronny båda Boda sålarna där, där. Ja just det. Ronnie Boda vad då? Jag hade han en boll till bara också. Nej vi hade många vi hade den och eldros skottcross alla sorters ibroter alla sor, alla sorters skådis där och allt från Hollywood-skådesar till uh, minsta skådesar och barnträning. Och, ja, det har varit mycket bra utveckling. Jag, jag har jobbat med Manilla skolan på Jugo ja. och har upphovs där för att uh, ja, de ville att jag skulle ha kurser där för att liksom, lite uppfostra barnen och sådär. Ja, Tom Cruise ville väl träna men jag vet inte, det blev för mycket uppståndelse när han var och hälsade på dig där. Det blev väldigt mycket så Chris Maguire, han som skriver Mission Impossible mm. och Edge of Tomorrow. Hans fru Törnars istället, allt annat, faktiskt. Ja. typ nästan tre timmar på gymmet och hälsade på alla och skrev autografer och var jätte mm. men Jörg. Ja, just då, ni spelade mot varandra i Edge of Tomorrow. Där, ja. ja, ja. Just det. Men det var, med, var, det var med Leo som allt började, Josef Harris. Där, ja. det var med Leo och Albjörn Jag fick eh, äran att jobba med, ja, en av dem absolut brömmande eh, personerna. Mm, ja. mm. och eh, det är bra. Ja och sen så var det så några cash där förstås när du spelar och ja. Eh. Det var ju fantastisk. Det var ju liksom det var vänner internationell pris, och. Uh, ja, den fick vi jättebra. Den stötte ja, ja. jag det bra på allt och alla. Ja, och det tycker jag är en av, en av de få böckerna som verkligen har fungerat eh, lika bra som film eller nästan ännu bättre. Ja, eh, faktiskt. Så att det, det förstår jag. Det ska ni vara nöjda och stolta över allihopa här. tack. Eh, sen så tänkte jag lite avsluta här med senaste mm. det senaste projektet. är väl eh, Alex som gick här nu i. Höstas. Mm, det senaste är Alex. Det är min när Den har på mig utvecklat. Jag spelade in en pilot för åtta år sedan faktiskt. Oj. Som jag eh, visade runt till olika bolag och sådär. Eh, så jag har jobbat med den. Det är kväll tio år. Det är åtta år. I huvudet minns sista tio år. Ja. Och vi, det gick upp i ja, november där på Viaplay och, och går fortfarande såklart och vi, hade, fick, uh, jätte, vi har fått jättebra respons som har jämfört oss med Gomorra, Sans of Anarchy, S.H.I.E.L.D., Bad Lucanet med Halie och och ja, bara internationella filmer och det var där vi ville försöka hamna eller där jag ville hamna. Mm. Och eh, även kan jag tänka mig training day eh, att det är just en ah, ja, korrupt eh, slut liksom som...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 han är en hitman som har kommit jobbat för arkan mm. och eh, klipper en fyra 5 personer eh, bokstavligen avrättar Aha. folk i på knäna, men ändå tycker alla om honom. <laughs> ja, det, det är en speciell Då talang att, att kunna visa båda, båda sidorna där. Ja. Så att, eh. jo, jo, men det är ändå sjukt att han är kriminell och, och skjuter folk och ändå tycker folk om honom. Ja, ja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 det är, ju, det är ju det som är. Det är, det som är eh, liksom... Eh, du vet lite det där som eh, With Great power comes great responsibility. Mm. Så ju mer, ju mer stark och folk känner oanvändbar, ju mer snäll vill jag vara och visa dig det du och, och sådär liksom. Just nu ligger jag och klappar min lilla kjolar i <laughs> eh, i 20 Vad härligt. Det tycker jag känns som en jätte skön avslutning. Eh, att de, de starkaste och tuffaste de får även se till att vara de snällaste som tar hand om, tar hand om de svaga Exakt Tack så mycket Gargon, för att du tog det tid och lycka till med kommande inspelningar Tack så mycket en fin ah, yeah. ah, Härlig snubbe mm. Jag kommer trycka upp vykort med drag och mer Myrchik på Ja. och där ska stå det här det är inte det man gör det är vad man lär sig det är väldigt bra eller vad sa han det handlar inte om vad man har gjort utan vad man har lärt sig Ja just det. Mm. det tycker jag att många kan tänka på ja jag kan ju känna igen det lite från mitt eget liv mm. men det kan vi gå in på närmare en annan gång ja. nej väldigt cool och öppen och verkar väldigt schysst och... och så fyller ni år samma år också och väldigt nära varandra jag trodde ju att det var en månad där 2 oktober tror jag det står i, i hans pass. Även men, på Wikipedia såg jag sen. Ja, just det. Men egentligen skiljer det bara 19 dagar då för 21 september. Ni är ju nästan ju. tvillingar. Ja, <laughs> vi är väldigt olika men nej, han är en verkligen en bra skådespelare som, som man ju kan se då i bonusfamiljen som pågår nu. Och sen blev jag ju nyfiken på den här Alex. Den här korrupta snuten som han spelar. Var det en tv-serie? Det är eller? en tv-serie som han har varit med och utvecklat. Och den har jag inte sett. Jag tror inte vi har den kanalen men den kanske går att hitta. Jag blir nyfiken ändå. på att titta på honom i Tom Cruise-filmen. Vad heter den? End of Watch. End of Watch. Den får vi leta upp. Finns säkert på DVD. Har den varit för länge sedan eller nyligen? Nej, den är, var nog från 2015-16 kanske. Någonting. Ja. Ganska ny tror jag. Mm. Och eh, nu är det väl dags att lyssna på Stina. Äntligen efter två veckors två väntan. Två veckors väntan, det var alldeles för länge. Ja. Här kommer veckans fråga. Stina här! Ett samarbete med familjetärdet. Veckans fråga är Jag är en bonusmamma som ger hjärnet till min bonusfamilj Och jag gillar det Och jag gillar mina tre bonusbarn Jag gillar till och med min Sambus ex Lagom mycket Jag kommer inte överens med min sambos mamma Och till saken hör att hon älskar exet Jag träffar att och går ut och fikar tillsammans Detta gör jag göra Vad ska jag göra? Och det verkar som att du har en bra relation med dina bonusbarn och är mycket engagerad i att familjen ska ha det bra att fungera. Det du skriver pålkar är som att du är nöjd med dig. Och det är ju din vardag där du lever med din partner och barnen. Och måste vara det som är viktigast för dig. Du skriver att du inte kommer överens med din svärmor. Frågan är vad ni ska komma överens om. Du lever med din partner och där behöver ni komma överens om olika saker. Sen är ju frågan hur mycket inflytande svärmor har över er familjens tillvaro. Det beror mer om hur mycket inflytande din svärmor ska ha. Och det är någonting du och din partner behöver komma överens om. Jag tror du behöver sätta ord på varför svärmål och din partnersex betyder så mycket för dig. Så du blir ledsen av att se dem omgås. Hela upp det i olika aspekter. i relation till din svärmål och din relation till din partners sex. Vad är det som påverkar dig? Finns det en kring om deras relation påverkar din relation till din partner och dina bonusbarn? Lycka till med dina relationer. Stina Sajar! Tack, Spina. Tack, tack. Jag kan känna igen lite av det här. Aha. Väldigt lite. Mm. Jag kom bara, det var bara en sån tanke som kom när vi precis hade träffats. Ja, och din mamma, det var nog första gången. Nej, det var nog andra gången för vi var inte där med hela släkten. Första mm. gången jag träffade din mamma så var ju hela chaka släkten med. Ja, då hade vi pulkarejs utanför huset. Det var väldigt och udda och att träffa din mamma alltså. första gången på en släkt. Men, samtidigt lite men bra i alla fall, det var inte för det för jag skulle säga. Utan jag skulle säga att din mamma lovordade ditt ex så väldigt mycket. Ja, inte mitt ex så, men... Inte ditt ex ex, ditt ex innan ditt ex, Min, innan ditt ex. Ja, första långvariga förhållandet Maritza. som jag presenterade Hur hemma. Hur fantastisk ja. och bra hon var. Så att ja. Jag fick det intrycket att hon liksom längtade tillbaka eller hoppades på att det skulle bli nio igen ungefär. Vilket kändes lite som att, men hallå. Maritza, är ju undrar, är hon bonusmamma förresten? Eller hon är ju i alla fall, hon är omgift och har ju en son sedan tidigare också, ja, så att hennes nuvarande man är ju bonuspappa, så måste du vara. Så du menar att vi ska ha med henne i podden nu? Fast han hade nog barn innan också och så har de något gemensamt, ja. Nej, det behöver vi inte ha. Tack. <laughs> Jag har ingenting emot Maritza. Nej, Jag det... har lite konversationer med henne ibland på, på Instagram. Ja, just det. Mm. Är du Facebook? vän med henne också Nej. Nej. Så jag märkte inte att hon fyllde om dem. Nej, det märkte jag. Jag skickade mm. en liten Jag märkte att du märkte det. Ja. <laughs> ja, jag känner inte igen det även om dina ex är ju mer närvarande i våra liv. Jag träffar ju dem då och då. Det skulle vara att möjligtvis att mamma råkar säga deras namn istället för ditt Fast det vet jag inte om det har hänt så... Jag det märker det mest att du någon... säger fel någon enstaka gång. Men det är också väldigt sällan. Det tänker jag aldrig känna. Jag kallar väl bara dig för älskling? Ja, det är rätt smart. För då, då blir det ju aldrig fel. Jag kallar aldrig dem för älskling, älskling. Nej, Nej. <laughs> säkert. Ja. ja. På tal om X så kom jag på en sak till jag skulle säga om dragomir. Mm. Mm, och det var det här att han spelar ju Branko i Bonusfamiljen. Ja, just det. Och Branko är ju en kille som har ganska nära kontakt med sitt ex och inte tycker att det är något konstigt. Nej, det, det har ju Katja stört sig på. på ja, och och, nu blandar jag ihop Branko och Dragomir. Dragomir säger ju det att ja, men han, är, han är liksom en hyvens kille. Mm. Uh, som han, den han är med, den han är med. Så det är inget ja. konstigt för honom. Nej. Han är inte svartsjuk själv. Och han tycker att det är helt naturligt att uh, hans ex ja. har tillgång till hans liv hon är ju dessutom mamma till hans barn och sådär. Men det är väl en god egenskap ja och då kommer jag tänka på sa ni ju du också lite Aha. sådär skriver små brev till dina ex på deras födelsedagar och <laughs> ja. sådär långa årskrönikor, ja det här har hänt i Martins liv <laughs> det här året <laughs> Ja det, det måste ha varit länge sedan jag gjorde det ja men du slutade med det när jag sa att du, de kanske inte vill ha dig i sitt <laughs> liv de har, ni har ju liksom gjort slut av en anledning mm. ja Nej men precis. Men du är väl inte orolig att jag skulle vara otrogen för det har jag aldrig varit Nej. med någon. Nej, det är jag inte. Nej. Är, du oro, är du orolig att jag skulle vara otrogen? Nej. Nej. Du var inte var inte rädd. <laughs> vad, vad skulle jag vad skulle jag hända med den tanken? Nej men det var Nej, just det, det att, eh, att när, man så, när man är så när man tänker själv så så är, då låter det ju helt naturligt att man skulle kunna ha kontakt med sin ex. Fast en del säger att aldrig i livet och är väldigt så här, man ska klippa helt och så. Mm. Men man är bara olika. Jag tror, jag tror det är också att lite hur man är själv som person avspeglas i relationen då. Ja. Och Katja har ju uppenbarligen problem med det. Jag kanske inte är lika aggressiv som Katja, jag kan ju bara tycka att, men varför måste man ha kontakt med sitt ex? Ja. Vad får du ut av det? Vad får du ut av det, Martin? Jag har ju ingen mer kontakt än att jag skriver Men du hade grattis. velat Nej, jag har inte någon Du ville gå på bio med ditt ex en gång i tiden <laughs> Ja just det, på filmfestivalen ja, just det. Vi hade som tradition att se eh, Se film på filmfestivalen Oj vad arg jag blev då ja Jag var osäker och känslig Ja, och vi hade varit ihop i. Men var det veckor. lite okänsligt att gå på jo. bio med sitt ex När ja, man är nykär Vi lyrsä. gjorde ju inte det Nej. nej, det var för att hon sa nej. Det var ju inte för att du inte kom på att det inte var en smart idé. Det var, det var ju okänsligt av mig att, uh, att fråga. Så ni har lite drama nej, vi... här i podden. Ja. Det har väl folk uh, längtat efter. Ja, fast vi har ju lämnat det lite bakom oss. Ja. Sade hon med hårt sammanbiten tänder. <laughs> nej, jag har inte ens tänkt Nej, men jag på visste nej. väl inte då vem du var. Nej. Nu vet jag ju vem du är. Att du bara har svårt att släppa taget. <laughs> ja. Jag har väldigt svårt att släppa taget om ska dig. Vi ska ha en sån eh, sammankomst. Mina buksystrar och jag. Men blir inte det alldeles för många? Du <laughs> Eller mena, tänkte då, du några speciella? Jag tänkte dina ex alltså. Jaha, jag tänkte, dina buksystrar. <laughs> <jaha. laughs> Mina buksystrar. Jaha. Ja, men jag tänkte att du, du brukar kalla Lisa syster, men inte buksyster. Då, kanske. Jag vet, det, det här blir för äckligt. <laughs> vi, vi klipper... Inte detta, Nej, för men, det kan vara kul för ja, andra att lyssna ja, på och skratta åt men, vi vidare, men vi går vidare gör Och vi. så vi... pratar vi vidare om det här <laughs> utanför porten ja. Vi ska ha ett avsnitt även nästa vecka Ska vi? Mm. Så vi, vi ska kommer ha många över... avsnitt nästa vecka Det börjar ju med att vi har ett bonusavsnitt som kommer efter sändningen av Bonusfamiljen på måndag kväll så 21.45 ungefär kan ni kolla in på Vilket iTunes. avsnitt är vi uppe i där? Det blir det sjätte. Oj, det blir... Det sjätte Då har vi passerat hälften nu. Mm. Det är tio avsnitt och vi gör tio avsnitt. Sen fortsätter det med en live. På min på Facebook. Måndag. Maria Åkesson, där kan ni skicka ett meddelande. Hellre än en bild kanske. nej Jag tänkte mest att ifall de ärdar mig för att de vill se liven. Just det. Så får de jättegärna skriva ett meddelande. Mm. För jag får en hel del skumma. Vänförfrågan också som jag gärna sållar bort En del fake fejkkonton Ja, så. speciellt om man är en storbystad dam Som mm. är väldigt Och inte har några vänner ja. bild Varför får inte jag några sådana inbjudningar? Jag vet inte, jag får tonvis Med dickpix, får inte du det? Nej, och jag, jo jag har nog sett En av dina bilder har du visat upp har oh, ja. ja, gud vad taskigt en, en tjock äldre man som stod helt naken det att var för, för att jag, jag tänkte att ska jag lida ska du också <laughs> ja. lida och sen dess har jag vägrat att titta men jag har man kan, jag har arkiverat dem mm -hmm. alltså, man kan trycka på arkivering, jag vet inte var de tar vägen Nej. men de finns väl någonstans där inne ja. Tänker att någon gång så ska jag ta fram alla <laughs> ja. eh, och publicera. kanske bedöva mig med något jag vet inte för att klara av det och så samla dem i en bok Just det. och ge ut dem som ett manifest på hur mm. det är att vara kvinna 2000-talet. Ja, det är ju 18. tragiskt att det ska vara så fortfarande. Ja, alltså det, det är ju, jag vet ju att det här är ingenting som jag är ensam om. Nej. Och det är ju inte lite. Alltså, om jag skulle räkna ihop dem så skulle det säkert vara alltså på riktigt, jag skulle nog kunna få fått hundra dickpics. Mm. Och då sjukt tänker jag att jag är inte snygg, speciellt men... <laughs> Tack Jag är inte speciellt känd, jag tänker att de som är ännu det Måste ju ha fått Ja just det, men de kan Varför ju bara skicka de Som är vänner med dig va? Martin du är man Varför skickar man en bild Jag kan verkligen inte förstå det Du kan inte relatera, Nej, du brukar tyvärr. inte göra det själv Nej. Ja, det är skönt att veta <laughs> Inte ens dina ex Nej. <laughs> det kan du ju fråga dem jag har ju kontakt med dem. Ja, men jag ska ju, jag säger det jag ska ju ha en gathering av mm. the girls. Men hej. Jag är Martins <laughs> nya flickvän. Jag tänkte vi skulle ha en terapi inför kanske. bröllopet. Ja, som en, jag har ju bara fyra tärnor, jag kan väl ha några till liksom. Just det. De Dina med tärnor med hippan. Då kan vara dina best girls. Det blir som en film. <laughs> Just det. Man bjuder in alla exen. Vi kör det på Youtube. Och så kan vi ha Desiree med. Ja. Som en relations... Ja. Och, stil. och stil. Vi slänger in alla ja. ex och lite relationsterapister. Terapi mm. Terapeuter. Det blir som en slags tomten vi till alla Och så slänger vi ut en live. Alltså Det kommer bli så mycket ja. hits att Vi kommer ja. att klå alla. Det kommer bli som en noren pjäs Det kommer bli som ett Ingmar Bergman-drama mm. korsat med. med ett avsnitt av Jonna och Jockeborg. <laughs> ja, just det. Oj, oj, oj. Ja, du kom helt av det. Vi eller? har ju även specialavsnitt på onsdag, Glada Par. På tal och på om Desiree. Desiree och, ja. och ni som fortfarande inte jag har Jag kallar det för parterapi i poddformat. Det tycker jag låter bra. Tre avsnitt, och vi är inne på det andra. Det andra kommer på onsdag. Och ni som inte har testat så det är det kostnadsfritt. Bara gå in på gladapar.se, svara på 50 frågor, och så får ni en första liten personlighetsanalys. Som är klart intressant. Och kan ni som inte har lyssnat på första avsnittet. Gör det. Jo, det okay. heter ju 39,75. Just det. det ligger och det här och som samställer. kommer nu kommer att heta 40,75. Mm, mm. Och så har vi ju då en ny Youtube-utmaning på torsdag förhoppningsvis som vi inte har fått än. Vi är ju lite så där vingliga på våra små Youtube-ben. Ja, det är bara i början som vi testar oss fram lite. Ja. Nu senast så körde vi ju Lika barn, lika bäst-spelet. Sa inte vi det i början älskling? Ja, det kanske vi sa. Men det... Och jag berättade att vi fick en tumme ner. Ja, just det. Och jag grät i två dagar. Nej, ja. jag jag Vi inte. kan även säga att vi har en... Jag gav också en tumme ner. Det var jag Nästa som gav en tumme ner. Nästa gäst i podden är Benita Jonsson. Ja. Hon är en bonusmamma som ordnar sådana här husvagnspromenader. Och hon Heter är ett ämne Barnvagn. att kidnappa för vi kunde lura in henne på vårt hotellrum hon ja, protesterade inte det. alls. Nej, barnvagnspromenader är det. Ja, just inte det. husvagnspromenader, det är ju så jävla Man säger, nu samlas vi allihopa här på Djurgården med varsin sin husvagn som vi knuffar runt en liten stig så här. är en starka mammor alltså som kör husvagnspromenader. Fick du? Husvagnspromenader från jag tänkte något med vagn. men vagn Alla var. ord med vagn är reversible i ja. ditt huvud. Mm. Så här som vagn. vagn ska fallen hafusen. av vagn. Vad heter det när man trillar av vagnen? Trillar av vagnen. Ja, heter inte så? väggen Det kanske inte finns på svenska. När man tar ett återfall. ja Ja. Nej, det heter något så på svenska. nej, nej. nej. Är du rolig? Det känns som att vi avslutade lite lagom flummigt här kanske. Men hör av er, ni som vill fråga oss saker, ni hittar oss på Facebook Vi Instagram. Vill fråga oss saker så är live väldigt bra. Live är väldigt bra, det är kul att få För frågor. För då får man inte någon förberedelse. Nej, då blir det spontana galna Ja. Men vi finns även på en mailadress som är bonuspappan.plussmamman. Om ni vill ha kloka och genomtänkta ja, svaren. Ja. Vi har väl kunnat svara på allt. Så skri till Stina istället. Allt. <laughs> just det. Vi svarar på alla mejl. Ja. Tack för idag. Och är jag som svarar på alla mejl. <laughs> ja, just det. Du det har är inte svarat på ett enda mejl. Jo, det har du det. Det är bara att titta. Vi har ju tillgång till den båda två. Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Vad tror du om det om jag gör en bok med Dick pics? Tror du den kommer att sälja? <laughs> ja. Vad ska den heta? Grejen är att det kan ju bli svårt med upphovsrätten till bilderna. Ja, jag tror det... att någon skulle säga: bara Nej, det där är min Dick. <laughs> det inte jag får du inte, taget taget inte publicera. <laughs> ja, det här var tasket. Jag vet ju vem som har skickat dem. Han skriver en namn. Nej, det här var tasket kanske. Det Vad då tasket? De har skickat den till mig. Ja. Jag tycker man man förlorar sin rätt i sin penis när man skickar bild på den <laughs> till mig? Förlåt mina barn, men så här ser verkligen ut.